Kommen wir zu viertens, der Werbung. Werbung ist entgegen einem verbreiteten, gleichwohl unzutreffenden Bild nicht ein Spiegel der Gesellschaft. Werbung wählt nämlich aus, was sie zeigen will, unterschlägt vieles und überzeichnet anderes. Werbung zeigt meist das Wünschens- und Begehrenswerte, aber auch manchmal das Unerwünschte und das Unglück. Doch Werbung vermag es keinesfalls, Werte zu setzen oder Werte zu schaffen. Werbung und somit die Medien sind also nicht die Quellen der gesellschaftlichen Glücksvorstellungen. Sondern Glücksvorstellungen entwickeln sich in der Mitte des Lebensalltags. Werbung bedient sich vor allem bereits vorhandener Werte, von denen sie glaubt, dass viele bereit sind, für die Erlangung dieser Werte Geld auszugeben. So waren Glück, Schönheit Wohlstand, Gesundheit, Attraktivität – schon lange vor der ersten Werbung – zentrale Werte westlicher Gesellschaften. Werbung greift die Werte einer Gesellschaft auf, bevorzugt ohne Zweifel auch solche, die zu dem Medium passen und dem Auftraggeber genehm sind, zeigt dann allerdings nur Wege und Formen auf, wie diese Werte mit Hilfe des Ankaufs von Produkten und Dienstleistungen verwirklicht werden können.